Vážení diváci, moje jméno je Matiáš Melíšek a vítám vás u streamu Budějovického Majálesu. Na začátek bych rád poděkoval Hudebnímu klubu Tempo za poskytnutí prostor a rádium Netrolife. A nyní bych rád uvítal mého hodnější hosta, inženýrku Denisu Vajsovou, která momentálně pracuje pro organizaci svatého Pavla. Ano, dobrý den. Dobrý den. Tak, na začátek bych se rád zeptal více mě, čím se vaše práce zabývá. A víc něco, co děláte, ale jakož koukám, že držíte v ruce časopis Nový prostor, tak jestli byste ano. nám o tom něco pověděla. A mimo jiné, vykonávám práci teda v Domu svatého Pavla jako pracovník v sociálních službách a jsem i koordinátorkou prodeje Nový prostor. A Nový prostor je časopis, který pomáhá lidem se dostat z jejich životní situace, špatné sociální situace, do které se dostali. Uh -huh. A by se chtěl ještě zeptat, že. K tomuto to, to, to časopis se nazývá Street Paper, uh -huh. jestli bys nám mohla objasnit, co takový ten název znamená pro posluchače, kteří moc netuší. Street pouliční noviny, nebo uh -huh. taky noviny ulic, což znamená, že je to tenhle časopis, který prodejci prodávají a vydělávají si peníze za koupí jednoho časopisu, si vydělají 25 korun, prodávají za 50 a 25 korun si vydělají. Uh -huh. A jak vůbec vznikl takovýto časopis? Uh, tak nový prostor byl založen v roku 1998, kdy se inspiroval mnoha zahraničními projekty. V roce 1999 uh, se dostal ale pod jiným názvem, uh, pod názvem Patron uh, do České republiky, kde se prodálo uh, první nulté číslo přes 8 000 v Praze, v Brně, v Plzni a v Ostravě. A v roce 2001 získal uh, teprve název uh, nový prostor, který známe dodnes. A v roce 2002 se rozšířil i do Českých Budějovic. Uhum. A jak si víceméně takovýto takový časopis dostane mezi lidi, jak probíhá prodej, čím je speciální? A ohledně třeba Domu svatého Pavla, tak přicházejí lidé, kteří se ocitli na ulici, bez domova a chtějí svoji situaci řešit. V tomto případě jim nabídnout prodej nového prostoru, který jim a, může zajistit tu cestu naspět. Prodejci stojí na přidělených místech, mají červenou vestu s nápisem Nový prostor a kartičku, identifikační s jejich jménem, s jejich fotografií a číslem prodejce a prodávají. Nemyslím si, že je potřeba se těchto lidí bát nebo nějak se jim vyhýbat. Jsou to lidé jako jsem já, jenom, nebo vy, ale jejich životní situace jim prostě nepřeje a chtějí se navrátit zpět. Uhum. A kde je možné třeba tady potkat Českých Budějovicích, že máte nějaké konkrétní typy? V Českých Budějovicích jsou tři prodejci. Jednoho můžeme najít na Lanově třídě u druhého druhýho na Senovážném náměstí Pošta a třetí u Nádraží, anebo u Byly na Pekárenské. Uhum. A chtěl bych se zeptat, působíte ještě nějak na sociálních sítích nebo... Jak se dá nějak dozvědět o víceménější iniciativě, to, to nový uh, prostor? Tak jakoby uh, nový prostor, samostatná organizace má uh, svoje webové stránky, má svoje internetové stránky, facebookové a instagramové, kde se dozvíte jakoby blížší informace. Uh, třeba na Instagramu a Facebooku běžely uh, jakoby akce Nohy v teple, díky níž se vybraly peníze, uh, kter za které se pak koupily teplé boty, ponožky a rukavice, které se následně rozdali prodejcům nového prostoru, protože uh, je zima a aby se jim líp prodávalo a tu situaci jim to nestižovalo, ale naopak ulehčovalo. Hmm, tak v dnešním počasí, je venku minus 12, tak, tak kdo by chtěl stát venku. A jak vůbec probíhá prodej za dnešní situace? Koronavirová krize, vše, všechno víceméně méně omezený, uzavřený a ten kontakt s lidmi je omezen jako co na nejmenší. Mm -hmm. jak to vůbec takhle probíhá, když jakož Prodávání časopisu je dosa kontaktní věc. Tak v první vlně se na chvíli prodej novýho prostoru pozastavil, teď už to tak není. Shodli se na tom všichni, že prostě my taky chodíme do práce a potřebujeme si vydělávat stejně jako to potřebují oni, možná ještě o trochu víc. Takže mají roušky, mají přidělené rukavice, můžou si v Domě svatého Pavla zažádat o dezinfekci, kterou mohou mít u sebe a jim nabídnou ta folie, do které časopisy umístí a v tomto případě se pro, kupující nemusí bát toho, že by uh, mohl být nějak ohrožený. Určitě, určitě si nemyslím, že, že by to tak bylo. Uh -huh. Jak jste říkala, tak nový časopis Nový prostor má své webové stránky a co na nich můžeme naleznout příkladu? Uh, na webových stránkách nového prostoru můžete vidět uh, mapku kde se jednotliví prodejci nachází na svých přidělených místech, v jakých časech se nachází a máte tam o nich krátký medailonek, co je vede k tomu prodeji, proč se do té situace dostali, jaký mají zájmy, jaký jsou jejich koníčky. Můžete si o nich něco přečíst a podle jednotlivých měst, kde bydlíte, je navštívit. Mm -hmm. Zajímují vás nějaký medailonek? Byste si četla někdy jedno z prodejců? Já jsem je s nimi sepisovala, takže jejich příběhy znám, ale... Hmm. A nějaký, který byste vytknula takhle? Uh, mně se jakoby, ty příběhy líbily všechny, jako já musím říct, že spolupracovali klienti od nás a vzali to docela zodpovědně, aby uh, ten prodej se zvýšil jejich. Uhum. A máte nějaké plány do budoucna? Třeba nějaké spolupráce, jak jste zmiňovala jednou? Tak teď máme spolupráci s restaurací Mauricius, která prodejcům nového prostoru v Českých Budějovicích jednou měsíčně zajišťuje teplou stravu v rámci teplých obědů. Líbila by se mi spolupráce třeba i s jinými restauracemi, které by pomohly, nebo organizacemi, které třeba zajišťují plesy, a pak to jídlo zbyde, tak si myslím, že by bylo hezké, než aby se vyhodilo, tak se doneslo do domu svatého Pavla, což je jakoby organizace teda pro lidi bez domova, kde by to jídlo mohlo být zpracované. A v rámci domu svatého Pavla je charitní šetník, což je úplně skvělý, ale chybí hodně třeba boty, zimní boty pro prodejce, a nejenom samozřejmě pro prodejce nového prostoru. A co si budeme říkat, stát venku dvě, tři hodinky v teniskách, do který nám teče, by nebylo příjemný nikomu. To je pravda. A jaké služby vůbec nabízí Dům svatého Pavla? Dům svatého Pavla nabízí tři služby. Nízkoprahové denní centrum, noclehárnu a asilový dům. A nízkoprahové denní centrum, jakoby níž už je jenom ulice. Lidé si tam můžou přijít, uvařit, vysprchovat se. Na jístce v rámci noclehárny se můžou vyspat a teď je vyhlášen krizový režim. To, když teploty klesnou pod mínus 5 stupňů Celsia, tak jsou noci hrazené s noclenky, kterou najdeme na darujme.cz, kam lidé posílají finanční částku a díky ní můžou zajistit těmto lidem noc v teple a zdarma. Mm -hmm. A asilový dům, to je pro lidi, kteří už tam jsou delší dobu a chtějí s tou situací něco dělat, bydlí na pokojích a tu situaci chtějí jakoby řešit, stejně jako všichni, ale... Hmm. <laughs> a využívají víceméně lidé v tu vaši nabídku? A, ano, určitě. My, a teď v této době, kdy je opravdu zima a venku je minus 15 večer, tak ano ale vlivem, vlivem covidového opatření bohužel nemůžeme pojmout všechny. A přibližně kolik tak za den tam přispí lidí? A, tak kapacita noclehárny je 20 míst, takže ta je vždycky naplněná. A při krizovém režimu a, se na kulturní místnosti umožňuje takzvaná teplá židle, a tam může se vyspat momentálně teď 10 uživatelů. Je to omezeno trochu alkoholovou tolerancí, ale mm, kolegové jsou hodně vstřícní v této situaci nelehký. Říkala jste, že časopisný prostor má vlastně vlastní webové stránky a máte to webové stránky například i Dům svatého Pavla? A přímo Dům svatého Pavla ne, ale Městská Charita, pod kterou Dům svatého sv. Pavla spadá, a Městská Charita má webové stránky, kde najdete jednotlivé. Organizace a má i internetové stránky, tedy Facebookové a Instagramové. Na těch Facebookových stránkách se můžete dočíst i no, o novém prostoru, o jednotlivých prodejcích, kde mají uh, jednotlivá místa, ale můžete se zde dočíst i informace ohledně městské charity a jednotlivých uh, skupin, které tam spadají. Já vám děkuji za rozhovor a vám děkuji za sledování. A na další podcasty se můžete tě tě tě tě tě tě těšit zde na Facebookové stránce Buděvického Mélesu. Je to se krásně.